Muzikë Selamu alikum të dashur të lishikuës, pa që jam e shira dhe begatita Allahut që ofshir me ju. Jakopa takohem si çdo të jente për të realizuar së bashku emisionin tonë dhe tuajin duke kërkuar përgjigjen. Si zakonisht pyetjet që ju adresoni në postën tonë elektronike, pyetjet që seivisks.com, ju përgjigjet ndonjëri prej hoxhallarëve tan. Personi me mua në studio është Alaudin Abazi, hoxha jonë i nderuar. Asalamu alaykum dhe mirë se erdhe. Aleikum salam, mirë se jje. Hoxha i nderuar, për të mos e zgjatur shumë, ne shqojmë rrjedhën e emisionit dhe ai lexojmë pyetjen e parë. Thotë kështu, kam dhe gjuar se a i që lezon surën Elvakia nuk e kodetë varfria, është kjo sakt dhe a kanë disa surët Kuranit veqërin nga disatë tjera dhe cilat janë ato? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdullillahi Rabbil Alamin, wal'aqibatu lil'muttakin, wal'a uduana illa ala t'dalimin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi e gjmajin. Allahu në lartë surë, lafëdhërojmë, i dërgojmë salavatë dhe selamë me pejgamberit e ti, Muhammedit, salallahu aleyhu a sellem, familjes e ti, shokve të ti dhe të gjithë atyre muslimanve që pasojnë rrugën e ti dhe në ditën e gjykimit. Po, uh, surët do thotë kanë vlerat spesifike dhe dalojnë nga njëra tjetra do thotë në këto vlera edhe, edhe, dhe do thotë spesifike që në hadithet e ndryshme do thotë sharohen dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i spiegon ato. Kurse për sa i përket ajet apo surës Al-Waqi'ah, që është surja e 56 e Kur'anit, është një sure që nëse e përkthejmë në shqip Al-Waqi'ah do të thonë surja e ndodhjes apo e ngjarjes, që është përqëllim për ndodhjen e Kiametit apo ndodhjen e Kiametit, ditës së gjykimit apo përfundimit të kësaj bote detimis domos nga emri i, i surës, po kuptojmë se për për çfarë bëhet fjalë në këtë sure. Kurse ë ajo se a është e vërtet se se kush e lexon këtë sure ë është i mbrojtur nga varfria? Themi se ë shumë komentatorë të Kuranit, e duke filluar prej Ibn Kathirit pastaj gjithashtu në librin e tij domthonë komentin tefsirin e tij pastaj gjithashtu edhe Sheukani do thotë në në, komen, në librin e tij që e komenton Kur'anin Kur Kur'anin i përcjellin disa hadithe që nën kuptojnë këto nën kuptojnë do thotë se surja Waqi'a mbron do thotë nga varfia pre ato pre këtyre do thot hadithe, është hadithi ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot kush e lexon surën Waqi'ah çdo ditë, Allahu e mbron do thot nga varfria. Edhe një hadith tjetër ku thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se lexojeni surën e pasurisë, ajo është do thot surja Al-Waqi'ah, lexojeni ju atë dhe mësojani fëmijëve tuaj. E kështu me radhë do thot janë disa hadithe që për cilin, dhe thot, me këtë kontekst, dhe thot, se është hadith, është sure që nëse njëriu, dhe thot, e praktikon lëzimin e, e saj, atërë Allahu i larsum ja hapë dyrt e rizkut edhe e, të pasuris. Këtu hadithe, nëse i marëm, dhe thot, edhe i vlerësojmë se cilin njën nga një, atërë e vërem se nuk e harin shkallën e vërtetsis, por nëse e e e grumbullojmë kuptimin do thotë i përmbledhim edhe shohim do thotë kontekstin dhe kuptimet e, e tjera atëherë mund të themi se mund të, mund të përdoren do thotë për për me vërtetuar vlerën e kësaj sure për shkak se si thonë do thotë ulemat në përgjithësi në në çështjen e, e haditheve që kanë bën domethënë në çështjen e haditheve të cilat shtjellojnë apo tregojnë vlerën e sureve të veçanta do thotë e nuk janë shumë strikt të thot në në pranimin e aty, atyre haditheve sikurse që janë të thot strikt në pranimin e atyre haditheve në të cilat do thot për ligjet në ndonjë dispozit do thot tregohet për një për një dispozit edhe për një ndalesë apo apo uh, urdhres e këtu do thot duhet ta kemi parasysh se duhet të përmbahemi uh, strikt të thot se çfarë uh, shkallë arrin uh, hadithi kurse në hadithet ku flasin për vlerën e surave apo dha hadithet që flasin do të thot për për disa çështje që nuk kanë të bëjnë direkt me me për ligjen ndonjë dispozitë sheriatike, atëherë mund të përdoren jo si argumentim, mirëpo si me vënë pa për vlerën e një sure të veçantë, sikurse që është surja Al-Waqia. Prandaj themi se nëse i përmbledhim këto hadithe të gjitha së bashku, atëherë mund të themi se e, na na ja na japin të kuptojnë të gjitha së bashku se kjo sure ka një vlerë të veçantë që nëse besimtari mundohet me e praktiku, do thot me e ledzu vazhdimisht, që Allah subhanët më tala mja hap dyrt e rizkut të furnizimit edhe me e mbrojt nga, nga varfria, ashtu qish kuptohet nga konteksti i haditheve të lartë përmendura. Allahu e dhimësë mjini. Allahu e shpërbleft juve për prejgjigjen, e ledzojmë pyetje në radhes disan jersë, në bajnë ditarë duke shenuar gjdo ditë në gjarje më të cilat janë balafaquar. Alejo e të kjo dhe që thot islami në Mbajtja e, ditar apo evidentimi i të gjitha ngjarjeve me të cilat ballaqaçohet njeriu është një zakon apo shprehit i përhapur jo jo në një shoqëri të caktuar apo ko caktuar, mirëpo ajo përdoret e, zakonisht në në shoqëri të ndryshme, madje dhe edhe në kohërat e hershme do thotë dim apo kim do thotë edhe ndoshta tani ditar të botuar të njerëzve të caktuar, të cilët i kanë shënuar apo evidentuar përjetimet e tyre përsa i përkat nga kënd vështrimi i sam se alejohet mbajtja e këtyre evidencave apo mbajtja editarit, e ditaret alejohet apo nuk lejohet themi se nga vështrimi i sam nuk ka kurfandalesë që besimtari gjatë jetës së përditshme do të von çdo ditë të shënoi të gjitha ato prietime dhe ballafaqime të cilat i ka pasur në jetë edhe në kët nuk ka kurfandalesë edhe nuk mendoj të them se se e, ka ndonjë ndonjë pengesë qoftë edhe shumë e thjesht që do ta ndalonte kët, Allahu e di mësimiri, përveç nëse ndoshta do të ishte po them kushtimisht nëse po po e mendoj kët, nëse njeriu ka qenë një njerëz i cili nuk ka qenë në rrugën e drejtë, do thotë ka pas në jetën e përditshme ka vepruar mëkate edhe edhe veprime të ndaluara edha zakonisht ai i mban evidencia ndoshta i ka shënuar edhe gjitha këto këto tejkalime që ja ka bë Allahu te plotfuçi shum e vazh, pastaj nëse është penduar atëherë ndoshta është e drejtë që këto mos ti ekspozoj po ti djeg për arsyesë se fillimisht domon nuk janë të dobishme për kujtimin e tij që ai ti kujtoi këto për yjetime për arsyesë se mëkati për besimtarin ëh është domon diçka që nuk edhe nëse kujtohet ajo nuk duhet të kujtohet dar qasaj me nostalgji apo me një, me një kujtim të mirë, po duhet kujtohet për pendim edhe për si themi në në gjuhën tonë për pishpanllëk e asesi do thot për një kujtim të mirë. Zakonisht ato ditarët e kanë qëllimin do thot që përdoren do thot për kujtime të mira, prandaj ndoshta do të ishte më e drejtë që ato mos mos të mos të mbahen, po të të të argjësohun, të të djegën apo kështu me radhë. Edhe nëse nuk ka shënime të të ngjarjeve të këtylla mëkateve të ikalimeve, atëherë mendoj se nuk ka ndonjë të keqe që ato të mbahen apo dhe të evidentohen gjatë jetës përdijme. Allahu e di më së miri. Allahu ju shpërbleft, një student ju pyet kështu. Pyetja ka thotë lidhje me namazin e xumas. Shumë studentëve u bje të kenë leksion apo seminar ditën e gjuma në kohën që duhet të falet në amazi gjumas. Si që dim, pjesëmarja në leksion është me dëshirë, ndërsa pjesëmarja në seminar është të detyruar. Por për disa lëndë, pjesëmarja në leksion është shumë me nëvojshme, sepse nuk mund të koptohet me simi, pa interpretimin e petagogut. Për shembul, bje fjala në lëndën e matematikës, edhe nëse studenti nuk mërë pjesë në leksione, a i nuk e kuptan fare tekstin kur fillon të studioj vetë. Si të veprojmë në këtë rast, e lusa Allah unë të të plot fuqishim të ju garantoj me gradat më të lartat të gjenetit. Mëndaj se kje pjytje shumë me, me interes për, për shikuasit, e, pasi që fatkecisht, po them, e, shumica e studentëve të cilët e, vijojnë shkollimen, shkollimin ballafacion me kët problem. Ë edhe neve, edhe unsi u hoxh, edhe hoxhallar të tjerë shpeshherë na ndodhet të pyetemi për për kët problem, edhe kërkohen, do thotë, çartësime edhe edhe sqarime se si duhet të veprojnë student në kët rast. Ë fillimisht themi se duhet ta kuptojmë të gjithë ne se falja e namazit të xumës është një obligim individual për çdo musliman besimtar mashkull është obligim, edhe ajo nuk bie do thotë vetëm se nuk kem, nëse kemi ndonjë arsye të justifikueshme, sikurse që është do thotë smundja apo udhimi apo do thotë ndonjë pamundësi tjetër, rrethant tjetër ku njeriu për shembull është i burgosur apo kështu me radhë, atëherë bie nga nga obligimi do thotë nga persona të kthill. Kurse nëse një person, një musliman, i cili është i lirë, i ka në dispozicion do thotë të gjitha sjelljet e tij do thotë edhe është i shëndosh, ka mundësi, atëra nga ai duhet të të prezantoj së paku, së paku një herë në javë në namazën e xumas, edhe do thotë gjatë javës do thotë të jetë minimumi për të që mos neglizhojë do thotë prezantimin në namazën e xumas. Prandaj fillimisht do thotë i këshilloj të gjithë vëllëzrit ata studentët që të cilët cilë vijojnë shkollimin ta kenë parasysh edhe të jetë kjo një prej prioriteteve të tyre çfarë kem pasi në më prioritet e kem për qëllim se nëse ë besimtari e, ka do të thotë një një vion do të thotë një një shkollë të caktuar e, në fakultet atëherë ta ket parasysh në, në edhe në rregullimin e orarit edhe në prezantimin e ligjëratave ta ket parasysh do të thotë çështjen e prezantimit të të gjomos që t'i jap do të thotë hapësirë të të mjaftueshme edhe të nevojshme do të thotë për me realizuar do të thotë kët obligim e më s'altjera që nëse na dëman, nëse e dimë domthon se prezantimi në ligjërata në disa raste është e, e do thotë vullnetare, nuk është e detyruar, mirë po në disa raste mund të jetë e detyruar, po të ketë të thotë arsye që të themi domanon gjat gjatë semestrit e, apo gjatë muajit një herë apo dy herë her të mungojë, atëherë të mundohet që edhe mungesat të ruajë të thotë për për këtë ditë apo ti ruaj për këtë moment për me me realizuar do thot faljen e namazit xumas ashtu siç duhet. Kurse si përmendet edhe në pyetje nëse ë besimtari nuk prezanton lixjerat atëherë mund të ballavoçohet me vështërsi do thot landa mundet me qen shumë e rande kështu me radh, atëherë themi se detyrimisht e, e, studenti i ktill duhet ti mendoj do thot alternative të tjera ose do thot që që ta le do thot që ta vazhdoj sudimin apo e, ta marë lëndën nga një drejt kolegeve të studentëve të të cilët kanë prezantuar në, në ligjëratën e e, e njëjtë në të cilën do thotë ky nuk kam arritur me prezantu, edhe të mundohet do thotë ta mësoj mësimin nga ai ose te ke fundit të thotë alternativë edhe incizimi i ligjëratës për arsyesë se edhe pse nuk jam shumë i, i në di se a është e mundshme kjo do thotë apo alohohet sipas sipas protokolle apo ligjeve të e fakulteteve, sidoës ti do të mundohesh do të thotë të gjej do të thotë ato alternativa që do ta zaventoni do të thotë mos prezantimin e tij do të thotë në në ligjëratat këtylla. Meni fjalë do të mundohet ti zgjedh apo ti humbtoj të gjitha ato rrugët të cilat do t'ja mundsoin studentit prezantimin në ditën apo në namazën e xhumas. Kjo edhe nëse nëse është në pyetje që ai të, të deklarohet para para profesorit të tij se është një një një student a besimtar që i përcjell do thotë faljen e namazit gjatë javës, do më on gjatë ditës së premt, edhe të munduohet do thotë të gjej do thotë një një mirëkuptim edhe me me me ligjëruesin, edhe mendoj se ka ligjerus të cilë i kanë parasysh këto, ma dje ka dhe prej atyre që vetë prezentojnë në ligjerata, e mendej se nëse njeri ju dhe thot i hulumton të gjitha ato mundësit, atër edhe Allahu ja gjenë rrugdaljen, si thot Allahu gjellewala në Kur'anin Kur famlart, wa men jetë taqillaha, i e gjallahu makhraja, aji person i cili e ka frikë Allahun, e ka dro Allahun, atër Allahu i gjenë ati dhe thot rrugdalje praj vështirsive. Prandaj nëse njeriu e jap e jap mundin e tij, do thotë edhe mundohet, do thotë ti gjej veten rrugdalje për me arritme realizu, do thotë këtë falje në namazit, edhe ata bëndojë se Allahu subhanahu wa taala e ia hap rrugën. Ë, nëse këto ë them do thotë arrin studenti deri në atë në atë mas qi i ka humbtu gjithë, po nuk ka mundësi do të thotë të ikë, sikurse që janë disa raste specifike, sikurse nëse qillon do të thotë që bash dita e provimit apo ora e provimit jet në orën e namazit xhumas, apo jet do të thotë një një moment e, që mos prezantimi i tij do të reflektojë që ai të përjashtohet do të thotë nga nga ajo lëndë edhe mos arritë do të thotë me me prezantuar do të thotë në në në provim, atëherë kemi këto raste specifike, që mund të ndodhë gat vitit them kushtimisht një herë apo apo mund pak më shumë themi në raste të tilla mendoj Allahu e di më së miri se studenti i ktill është i lirum do thënë nga falja e namazit xhumas për arsye se ka arsye justifikuese për mos me prezantuar do thot në në në faljen e namazit xhumas sikurse që është prezantimi në në orën e provimit eh që nëse nuk prezantoj atëherë e humb landën apo nuk ka mundësi me e përsërit të kështu me radh, atëherë themi se në raste specifike në momente do thotë të të të të këtilla, atëherë ai lirohet do thotë nga falja e namazit të xumës, edhe në vend se me fal namazin e xumas, le ta fal namazin e drekës, mirë po duhet të ketë kujdes që kjo të jetë do thotë në raste specifike edhe jo shpesh apo jo shumë herë. Allahu mirë. Allah, për bleft, për e di mësimirin. Allahu ju shpërbleft. Pyetja radhës është kjo. Në të rishikuos, thot kështu, jeta ime ka qenë gjithmonë mbushur me probleme të lloje të ndryshme. Ndaj kam filluar që ta urrej atë. Sa herë që më ndodh ndonjë fatkeqësi, lutem Allahut që të vdes sa më shpejt e të shpëtoj nga hallat që më kanë rënë mbi kok, pasi për mua kjo është rrugë dalja e vetme. A është e lejuar thot kjo gjë dhe çfarë duhet të bëj në situata të tillë? Për sa i përket të thotë që njeriu të bëj dua, të bëj lutje që Allahu më Allahu më marr shpirtin, domethënë është një një çështje që e, vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka folur për të. Në një hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, mos ta shpresoj apo mos ta dëshiroj asnjëri për juve vdekjen, do thotë me kërkuar prej Allahut të larësuim vdekjen, e nëse ai është i detyruar, do thotë atëherë le të thotë Allahumma Ahjini ma kanët il hajatu Khajran li Wa të wafani ma kanët il wafatu Khajran li Në thot le të bëj këtë dua Për këthimin të cilës është o zotim Më le të gjall Apo më le dëndë të jetoj Nëse jeta për mu është hajr është e mirë Dhe më bëj të vdes Nëse vdekja për mu është më hajr Dëndë të më e mirë Dëndë të këtë dua Pegamere S.A.S. na kam su Edhe unë e këshiloj Që të ta bëj kët dua vash dhe mirëse nëse nëse ballavaçohet me me situata të tilla e asajse ta kërkoj vdekjen apo të thot mos isha mos kisha qenë gjallë apo të kisha vdekur tani apo kështu me radh për arsye se kjo është e ndaluar me me vetë do thot gjuan e pejgamberit sallallahu alejhi dhe selam e ku e cekum do thot hadithin pak më lart po ta thët do thot kët duan që që e tham pak më herët o Zoti im më le apo më le të jetoj apo më beqato me, me jetë nëse jeta për mua është më mirë dhe më beqato me, me vdekje apo më më bëj të të vdes nëse vdekja për mua është më e mirë. Do thotë kë dua ta ta thot në situata të tilla. Por un do ta kisha shfrytzu rastiin që kët pyetëse apo pyetës nuk e kem parashysh, çfarë dini është që e këshilloj, po gjithashtu edhe të gjithë muslimanët që ta ken parashysh edhe ta tjen të bindur se e sprova vështirsit problemet do thotë janë pjesë e jetës së çdo njeriu gjithashtu edhe pjesë e jetës së një besimtarit edhe ai duhet të di Se edhe vetë pegamberet që kanë qenë njerëzit më të afer të Allahot të madhruar Jënë balovacu me probleme, jënë balovacu me smundje, jënë balovacu me, me, me mërzi e kështu me radh Por me gjitha te kanë duru, kanë ba sabër, jënë bështet Allahot të plëtë fuqishum Edhe nuk i kanë te i kalu kufit, apo nuk i kanë thënë ate që do të ahidhërante Allahon e plëtë fuqishum Në ajdim vetë rastin se si pegamberet sallallallisem është mundu është ë, për zën do thot nga nga vend vendlindja e tij kur ka shkuën në Taif e kanë gjuajtur me gur fëmit sikurse me qendër njëri do thot i i nënçmuar megjithatë ai Kabër Sabër Kaduru është mbështet në Allahun e plotë fuqishëm edhe në fund ka arritur të thotë suksesin dhe triumfin. Edhe gjithashtu çdo besimtar duhet të durojë, duhet të të ballavantohet me problemet, ti të i kaloj ato edhe ta di gjithmonë se pjesë e jetës së ti janë edhe problemet ashtu siç janë edhe gëzimet, harret, lumturitë e çdo mërat. E ta di se kjo është domon jeta, një herë gëzohemi, një herë ridhrohemi, një herë ballavantohemi lumturi edhe me gjëra të të harreshme, pastaj ballavantohemi mërzi edhe me e vdekjen apo humbjen e ndonjëgjeje të afërmi e kështu më rad, e këtojën do të thëtë kjo është jeta, ma dje e, thot, nuk është edhe, edhe nuk do të kuptohë e jeta nëse gjithmon do të ishte mundime, apo gjithmon do të ishte hare, egzime, e kështu më rad e gjithashtu duhet të adime edhe atëse, Allah e ka ba legjë se njeri ju do të thëtë pashtë vështërsisë ti vë do thot edhe lehtësimi si thot Allahu xhela veala në, në Kur'an inna ma'al usri yusra vërtet do thot pas vështërsisë vjen edhe lehtësimi pra të shpresoj në lehtësimin e Allahut largsom edhe të mbështetet aty të bëj dua do thot në atë edhe ta di do thot me kët po e thellojmë përfundojmë ta di se vet ballahutasim me sprovën me vështërsinë me mërzimin edhe durimin për besimtarin është hajër është e mirë Si mund të jetë kjo? Mund të jetë për shkak se vet durimi i ti tek Allahu subhanahu wa taala arrin shpërblime, edhe arrin të thotë ta ngritë, të thotë ngrit, vlerën e ti tek e, tek Allahu i plotfuqishëm, Allahu e di më së miri. Para shkujtjes si të të bëjmë, lexojmë dhe pyetjen e radhës. Alejohet ta të, të, të përcjellja dhe rrecimi tregimeve të, të cilat jo vetëm që nuk kanë ndodhur por në toka dhe imagjinat sikur se flasin shtazet ose gjërat e ngurta apo an të lexon këto posaçërisht për fëmijë të pasi që në esenc janë të pavërteta dhe plot trillime duket se edhe edhe kjo pyetje është me interes se është e vërtet se në popull në shoqëritë ndryshme jo vetëm tek ne janë të përhapur tregime për alla të killa madje edhe romanet që ju jo i lexojnë vetëm fëmit po edhe të mëdhën në cilën ka fantaz, do më, më fanta, fantazojnë njerëz, do thotë tregojnë disa ngjarje imagjinative, të cilat fare nuk përkojnë me realitetin, edhe nuk ka nevojë me kurfar thellimi që të kuptohen se ato ndodhin nuk nuk janë të vërteta edhe nuk kanë ndodhur. E fakti se a lejohet do thotë që këto të lexohen, të shkruhen, pastaj edhe tua lexojnë fëmijëve e kështu me radh, themi se ngjarjet e këtylla ulemat e, të vjetër kur kanë folur për këto, ë disa prej tyre janë janë e, e mbajnë domthonë mbajnë rezerva në lidhje me këto me këto tregime. Po sa i është dietarët e mëdhebit Hanefi, domthonë disa dietarë të vjetër thonë se ë është me kro, do thotë është e urryer që besimtarit do thotë të merret me apo të lexoj apo të interpretoj do thotë ngjarjet këtylla që janë imagjinare, do thotë të pavërteta. Ë, por ë, në përgjithësi do thotë edhe vet praktika e muslimanëve, po edhe dietarëve shohim se në librat e tyre ata përcjellin ngjarje që do të thaflet guri apo flet ndonjë shtaz i caktuar dhe ë qëllimi i tij nuk është me me me çarçu apo me i mashtru të tjerë se kjo realisht ka ndodhur mirë po qëllimi është për me për me sjell një shembull nga i cili njerëzit do thotë mund të marrin mësim e kështu me radhë edhe ato i përcjellin ashtu që thotë edhe ata nisen me me një hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në të cilin thanuat hadithu anil yehud uh, wala haraj uh, fa in kana fa in fa in feehim kanat min al ajaib ku po thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam Prcillni e interpretoni për ngjarjet që ka ndodhur do të thotë në lidhje me Beni Israëlet dhe në kët nuk ka do të thotë ndonjë mëkat, për arsye se në ndodhit e tyre ka pas shumë çudira. Edhe e, ulemat e përdorin kët apo e sillin kët hadith, edhe thonë se qëllimi i i për cilës e interpretimit të këtyre nxarive, nuk është për cilëm e vlerësimit apo dëvërtetimit se këto ka ndodhur realisht apo nuk ka ndodhur. Po cilëmi është që prej këtyre të nzirim do një mësim, të nzirim do një, një urësi e kështu më radhë, dhe nëse për cilëja e të regjimeve të këtila, nxarive të kila, është nga, nga kykën vështrim, do thotë që një të cilëm një shembol, për më imsu do thot një një vlerë të mirë e kështu me radh, atë nuk ka të keqe. Edhe ulemat vazhdojnë edhe në librat e tyre që përcjellin do thot ne në gjuhën e e shqipes e përdorim do thot termin e hiqaje. Hiqaje që në gjuhën arabe do thot një një interpretim, një ngjarje që pa marparasysh mund të jetë edhe të mos ketë ndodhur, po ne tek ka do thot ursi edhe msimë nga të cilat përfitojmë përfitojnë njërzët. Pra daj edhe themi edhe një prej djetarve Hanefi Ibnul Abidin, do thot kur fol për këtë për këtë pytje, për këtë do thot qështje, thot se nëse është qëlimi për dobi edhe për përfitim edhe për përcilit të ndonjë ursie, atëre themi se në këtë nuk ka ndonjë të keqe edhe do të thotë, kjo do të ishte ma e drejta, edhe në fakt, do të thotë, me këtë vazhdojnë të punojnë muslimanit duke filun nga djetarët, pastaj edhe ata të sëllët i pasojnë këta, Allah e di mësë mire. Ma dje, ta përmenë edhe këtë, kemi edhe, edhe djetarë që kanë shkruajt libra që përmbajnë, do të thotë, në do dhitë të këtila, që në faktë jënë im, imaginare, nuk jënë të vërteta, por në fund do të të i përcjelin disa urci që i nëzirin do të të nga, nga këto do të të ndodhi. Si kurse që është Ibnël Gjozi që i ka disa libra që i përcjel shumë kësi nxarje interesante, madje edhe, edhe në cilat ka edhe shumë humor e, e, e nxarjet këtila, por në fundë të tëtë me dëvërtet besimtari përfitan për arzëjëse nga këto nëzirë urtësi edhe dobitë të ndryshme. Allahu e di mësë miri. Allahu e shpër bleft. Të dashur të lishikuës, vazhdo një qoqërohën edhe me te i me emisionin të në duke kërkuar përgjigjen. Një njëftoj se tani dojë bëjmë një shkëputjet e shkurte, por sigurisht duhet qëndroni me ne për të marë përgjigjet në pytjet që tashme i kanë adresuar. E selamu alikum të dashur të rishikues, vazhdojmë tutje më rrjedhën e emisionit. Pyetja ra dhe së është kjo. Në fakt në apërshëndet me selamu alikum të rishikuesi në fjalë dhe ju pyet kështu. Në rast se gruaja dhe burin danë dhe kanë një fëmië endhe pa imbushur një vit, kujti ta konë fëmija, Allahu nëndim oftë. Nëse ndodhë divorci në të nërmjet burit dhe gruas dhe ta kanë një kanë fëmië, A tere fillimisht do thot ajo i takon fëmia, i takon do thot nënës, nëse ajo nëse fëmia është domon në, në moshën e vogël. Edhe e, për kët rast është apo për kët problematik është një rast në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se ka një grua të nderuar e Allahut, lavdërimit dhe paqja qofsh që që mbi të, edhe i ka thënë inabni kana lahu batni lahu wi'a'u wa thadi lahu saqa wa hijri lahu hawa ويزعم ابوه ويزعم اباه ان انه سينزعه عني. Të thot kjo gruaja ka ardhe pe pyqëmeres sallallahu alaihi wasallam ai ka, ka thon oj dërguar i allah ky fëmia qe kam do thot barku im per te kaqen vend qendrim i ti gjirim ka qen ushim i ti edhe gjoksim apo prehri im ka qen e vänstrë hem për të dhe tani babai i tij po pretendon se do do ta do të më marr prej meje. Ështu do thotë janë kohat kjo grua pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me këtë fjalë shumë do thotë të më dha edhe kupton do thotë problemi ka si çështje divorci edhe tash ka ardhi ankohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se si burri po don më marr fëmin. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë se fëmia të takon ty Por me kusht që ti mos të martohesh. Se në atë moment nëse grua ja martohet, atëherë e drejta për marrin edhe e fmis i, i rikthehet do tëtë të babajt. Allahu e di mësë miri. Allahu e shpërbleft, pyetja e radhës është kja. Alejojt për dorimi i makijajshet për femëna, mishlimane ashte drejt do thot ta, ta themi aty se padyshim zbukurimi, dukja e bukur edhe veshja e llojet kti lla janë prej karakteristikave të femrës. Do thot femra e ka edhe në natyrën ashtu siç i ka kriju Allahu i plotfuqishëm që ka dëshirë të zbukurohet, të veshë, do thot veshje të bukura, të duket do thot mirë e kështu me radhë. Këtë kët, kët natyrshmëri Islami nuk e ka mohuaj absolut absolutisht do thotë edhe e, i bëhet do thotë një kaç interpretim Islami nëse nëse e, mendojmë se Islami janë dalën do thotë gratë të zbukurohen dhe të të duket bukur Ajo që ka indalohet femrës, dhe thot, është që bukurit e saja mos t'i ekspozoj, dhe thot, ashtu që shë ekspozohen, dhe thot, gjërat që e, njerëzit e këqi, dhe thot, e, apo njerëzit që nësyt e tyre, dhe thot, ka e, vrehe, dhe thot, e keshja, dëshirojn, dhe thot, të t ta, -ta posedojnë atë. E, e, me fjallë tjera, gruas in nuk i ndalo do thot zbukurimi, përdorimi edhe i makiazhit, edhe i i stolive të ndryshme, madje edhe zbukurimi i flokëve, i veshjeve e kështu me radh, por këto zbukurime nuk guxon ti ekspozoj para burrave të huaj. Për arsye se këto do thot ndikojnë që ata njerëz të cilët në zemrat e tyre kanë smundje, që të të pretendojnë apo të mundohen do thot ti ti posedojn do thot ta posedojn kët bukurie edhe ti te kalojn kufit e Allahut te plotfuqesh. Prandaj pauzeruar ma shum se themi se gruaja gruas i lejo do thot perdorimin e makiazhit, por duhet te jet n n jo para burrave të huaj, asaj i lejohet se ta përdor para burrit të, të saj, pastaj në takime të ndryshme të veçanta për gratë, aty i lejohet do thot ta përdor, gjithashtu edhe në familje e kështu me radh, po jo të dal rrugëve do thot edhe që njerzit do thot tikthin kokat se filana si si çenka zbukuruar et jet do thot një një cak që të gjithë do thot kalimtarët nuk ja nuk ja heqin syt do thot nga ajo kjo domanon është ajo çka është ndaluar por gjithashtu duhet takimi parasysh se gjatë përdorimit të makiazhit të kem kujdes edhe çështjen e kohëve të namazit për arsye se kur të përdorin atë ato e dim që do thot të, E, nuk ka mundësi pastaj të mirret abdesi e e kështu me radh, prandaj takim kujdes që gruaja që dëshiron me përdor edhe i ka orarin pak të gjatë të merr abdes paraprakisht, pastaj ta vendos makiazhin, edhe, edhe të jetë në gjendje edhe ta fal namazin, nuk prish fundse e fal namazin, duke i pasur, do thot duke pas makiazhin e fytyr, por e pamundshme është që të merret abdes do thot me makiazhin e fytyr. Allah e di më së miri. Edhe ju, valla, ju shpërbleft për këto përgjigje të bukra që në jepni dhe të drejta të sakta, e lezojmë pyetje në radhës, ashtë e lejuar t'i shërbejt dikuj tjetër me uj për abdes. Kam lezuar thot për kushtet abdesit dhe holsit e tjera në për librat të ndryshme, por nuk munda të gjej përgjigjen për këtë pyetje. Kam shpalosur thot në disa vende, mirë por nuk kam hasur në as një adith dhe as një mendim të dietarit në lidhje me, vetëm nga gjuha e popullit. Allahu ju shpërbleftat për gjitha dhe pres. Po është e vërtet se populli është e përhapur se nuk lejohet, do thotë, shërbimi. E, me fjalën shërbim e kem për qëllim nëse njeriu për ardhjesën konë, në kohën tani, do ndoshta kjo kjo praktikë do nuk ka shumë e kërkuar apo aktuale, për shkak se i kem, do thotë, ujisjesin edhe uji vjen direkt, s'ka nevojë kurfash shërbimi, pastrimi i edhe marrja e abdesit bëhet direkt do thotë nga nga çezmet në përzjesi. Por rasti është nëse nëse jemi domthonë në një situatë dhe nuk kemi do të thotë ujë nga ujësjellsi, edhe dëshirojmë të marrim abdes, atëherë marrim abdes me enë apo me me diçka, atëherë a lejo dikush me na me na ndihmu neve që ai të na shërbejë na çet ujë edhe ne ta ta marrim abdesin. Ë tek dietarët hanefit do thotë në për librat e tyre e përmendin këtë se është një gjë e urryer kjo. Duke u nisur nga nga fakti se Njeriu që merrjes abdesit është duke kryer një adhirim, një ibadet ndaj Allahut e Madhror, edhe domthon ky adhirim duhet të kryhet, do thot pa pas nevojë, do thot apo pa pa marr pjesë, do thot në në kryerën e saj dikush tjetër nga jashtë. Me fjalë të tjera do thot të na ndihmoj dikush. Nuk ka do thot ndonjë argument që do ta vërtetonte se kjo është e saktë. Do thot se nuk është e urryer apo nuk është mirë se dikush të na shërbej. Madje s'ka është e drejta kemë hadithe saktat të cilat i shënonin muslimimi dhe të tjerët se vet pejgamberi sallallahu alajhi waslem kur ka marr abdes i kanë shërbyi atij do thotë i kanë qit ujë ashtu që vërtetohet në një hadith se Muhira ibn Shu'be tregon se kur ka dal me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ne nje udhim edhe kur ka dash i dërguar e Allahut me marr abdes thotë ka marr anen dhe un i kam qitë te dërguarit uj edhe i dërguar e Allahut ka marr abdes edhe ka do thotë e ka marr abdesin me me kët shrbim ky hadith do thot na na jap te kuptojm se është lejuar dhe në këtë nuk ka të keqe e hezitimi i tyre dietare me gjithë respektin do thotë edhe qëllimi i tyre absolutisht ka sens do thotë i mirë që njeriu do thotë të kryj adhurime pa papas apo pa pa kërku nevojë ndonjë tjetër këto do thotë janë me vend do thotë këto uh, qëllime por pretendimi i, i kësaj do të thotë nuk zën vend, po sa çrrsht pasi kët praktikë e ka vepruar pejgamberi sallallahu alejselm, atëherë nuk na mbetet neve gjithjetër vetëm të themi se e dëgjuam edhe respektuam praktikën e pejgamberit sallallahu alejselm. Para përmbylljes së misionit, e lexojmë pyetjen e dhe në fundit. Asalamu alaikum, thotë kam këtë pyetje. Të luash siçi themi ne me zar nga 2 apo 4 vetëm për çef jo me para aleh apo jo? luajtja me zar do thot përmes sharu shikuesit themi se zari është një lloj në fund kubit se mund të jetë pej drurit apo pej çeltit apo pej plastike i ka gjashtë faqe dhe në secilën faqe i ka do thot pikat prej 1 deri në 6. Edhe domo është një një një lloj e njohur apo një mjet me të cilën luhan lojra të ndryshme do thot kjo a lejohet apo nuk lejohet themi se ka hadithe të dhënë në arabë kësaj loje i thënë enard apo enardeshir edhe ka hadithe që kanë ardhur edhe që ndalojnë të thot lojën me kët me kët lojë ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nëse nuk është për qëllim të fitosh para. Edhe edhe nëse nuk është për qëllim, do thotë, për arsye se nëse luhat me para, atëherë pa marr para sy azar, aposht do mund të çoft edhe ndonjë leh, loj, loj shumë e thjesht, atëherë ka lënë mirë në bigjoz, do thotë, dhe ndalesa është për shkak të bigjozit e jo për shkak të lojës e cila luhat. Mir po këtu do thotë ndalesa është për shkak të lojës, jo vetëm do thotë pse luhat apo nuk luhat me me para. Ë fakti pse është ndaluar është se është një lojë që nuk bazohet në në mendje, nuk bazohet në aftësitë e e personit i cili e lund, nuk bazohet do thotë në dituri, por në fakt bazohet në në fat. Se cili cili numër or duke ra nëse ne e e luajm atë, e sjellim, atëra ai numra që bien, ai është fitues do thot nuk ka të bëj absolutisht me mundin, me me diturinë, me mendjen apo me me diçka tjetër do të thonë që e jep njeriu do thot gjatë lojës, por krejtë e tëra ka të bëjë me fatin. Nëse ke pas fat, ke fituar. Nëse s'ke pas fat, atëherë ke humbur. Dhe ne dimë të gjitha lojrat e fatit, pa marr parasysh se çfarë lojë është ndaluar, janë të ndaluara, edhe nuk i lejohet besimtarit do thot ti, ti luaj ato pa marr parasysh a ka a luhën me loj, me, me para, apo nuk luhën me para. Për nga mërës, sa dhe sëllën bashkë për lojën me zar, ka hadith që transmeton e Budavudit dhe të tjerët një hadith sakt ku pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam thot ai i cili, i cili luan me zare është sikurse më ia vendos me vendos do thot duart e tij në mishin e derrit dhe në zorrët e tij ne e dimë do thot se mishi i derrit është coftir edhe po drekon do thot atë flliçsin domthon se e ka do thot loja e ktill edhe domon si në një form do thot si tërheqe vretje për mu largu do thot nga nga loja e ktill prandaj themi se loja me zar që pa marr parasysh se çfar lloje është mes sa njerëz luhat ku luhat është e ndaluar se është një lojë që mbështetet në fat e jo do të thot në dituri dhe në në mendje në logjikë do të thot të, të luajcit. Allahu e di më së miri. Në emër të teleshikuesve ju falenderoj për prezencat dhe padyshim për gjitha përgjithjet. Allah i shpërbleft edhe juve. Të dashur teleshikues, kjo ishte tërësai për këtë, këtë këti emisioni. Bashkë ndahemi për të takuar javën që të vjen. Dere atëherë, ju lene për kujdeset e Allahot. Assalamu alaikum. <totipot>